Imnul 18 Învățătura unită cu teologia despre lucrările iubirii sau despre lumina Sfântului Duh. Cineva putea stăpâne să vorbească despre tine? Cei ce nu te cunosc greșesc neștiind nimic, iar cei ce te cunosc prin credință sunt stăpâniți de multă frică, și, și ies din ei de teamă și nu știu ce să spună, căci ești mai presus de minte. Toate ale tale sunt neînțelese, necuprinse, sunt toate lucrurile tale și slava ta și cunoștința ta. Că existi, cunoaștem și lumina ta o vedem, dar cine ești și ce fel nu știe nimeni. Dar avem nădejdea și posedăm credința și-ți cunoaștem iubirea ce ne-ai dăruit-o, nemărginită, negrăită, în nimic încăpută, care e lumină, lumină neapropiată, lumina cea lucrătoare, lumina aceasta o numim și mană și îi zicem și ochi și gură a tot sfântă și putere și slavă. Și cunoaștem încă fața ta mai frumoasă decât toate. Aceasta e soare nepătruns celor înalți în cele dumnezeiești. Ea e o stea pururea luminătoare pentru cei ce nu o cuprind. Ea se opune întristării, ea alungă dușmăniea și face să dispară cu totul pisma satanei. Ea topește de la început și slăbește curățind... Și alungă gândurile și oprește mișcările lor. Ea învață pe om să se ascundă și să se zmerească Și nu lasă să se reverse, nici să se piardă în visări. Ea, arătându-se strălucitor, depărtează lumea Și aduce uitarea tuturor lucrurilor urâte ale vieții. Ea hrănește mult și vinde căsetea și dăruiește putere celor ce se ostenesc pentru bine. Ea stinge mânia și fierbânțea la inimii și nu lasă pe om să se mânie sau să se tulbure. Când pleacă, e urmărită de cei răniți de ea și e căutată cu multă iubire din inimă, iar revenind... Arătându-se și luminând cu iubire pe oameni, face pe cei ce o urmăresc să se întoarcă și să se strângă în ei și să refuze cu frică ceea ce căutau, ca nevrednici de binele celui mai presus de toată zidirea. Ce nu lucrează ea? Ce nu este? Ea e desfătare și bucurie, blândețe și pace... Milă fără număr, abis de înduieșare, Nevăzutul văzut, neîncăputul încăput, Neatinsul, nepipăitul, prins de mintea mea. Având-o pe aceasta nu o văd, dar o contemplu, Când îmi scapă, pornesc repede să o prind Și a zboară întreagă, nu știu ce să fac și ard și învăț să o cer și să o caut plângând cu multă smerenie, ca să nu-mi pară că mi sunt cu putință cele mai presus de fire și de puterea mea și a strădaniei omenești, ci ține de compătimirea lui Dumnezeu și de mila lui nemărginită. Ea se arată scurt timp și se retrage pentru că alungă o patimă una singură din inimă, fiindcă nu poate omul să biruiască patimile dacă nu vine ea în ajutorul lui, dar nu le scoate printr-o singură arătare, căci omul sufletesc nu poate încă încăpea deodată întreg Duhul Sfânt și deveni nepătimitor, ci când va fi realizat toate cele ce îi stau în putere, dezgolirea, nepătimirea, Despărțirea de ale sale, tăierea voii și renunțarea la lume, răbdarea încercărilor, rugăciunea și plânsul, sărăcia, smerenia, pe cât îi stă în putere. Atunci, înconjurând deodată puțin ca o rază subțire și foarte mică, mintea o răpește într-un extaz, părăsind-o repede ca să nu moară. De aceea, prin această mare repeziciune, cel ce a văzut această frumusețe, își amintește și recunoaște că n-a înțeles-o, ca nu cumva mâncând ca un prunc mâncarea bărbaților desăvârșiți îndată să se spargă sau să-i se facă rău și să moară, dar de atunci ea ne conduce, ne întărește, ne învață. Arătându-se și fugind când avem nevoie de acestea, nu când voim, căci aceasta este propriu celor desăvârșiți, Dar când suntem în greutăți sau slăbiți cu totul, ne vine în ajutor ne de departe și mă face să o simt în inima mea. Eu strig, mă în năbuș, în dorința de a o dar toate sunt noapte, și mâinile mele sunt nevrednice. Uit de toate, și șed și plâng, nemai sperând să o văd altă dată astfel. Dar când voi fi plâns mult și voi voi să mă opresc, atunci venind în taină, ocupă capul meu și mă pornesc lacrimile, neștiind cine este și -mi luminează mintea cu o lumină foarte dulce, dar când cunosc cine este îndată zboară, lăsând un focul dorului dumnezeiesc, care nu mă lasă să râd sau să privesc la oameni, nici să primesc dorul a ceva din cele văzute, se aprinde pe încetul, crește prin suflarea răbdării și se face ca o flacără mare care atinge cerurile, iar pe aceasta o stinge de lăsarea risipirea în cele proprii și îngrijile grijile vieții căci se află la început. Ea îndeamnă la tăcere și la ura a toată slava și la tăvălirea pe pământ și la voința de a fi călcat ca praful de acestea. Se desfată și cu ele vrea să fie, învățând merenia care poate toate. Când deci o câștig pe aceasta și mă fac smerit, se află și ea, nedespărțită de mine, îmi vorbește, mă privește și o privesc. Este în inima mea, dar e și în cer. Îmi tâlcuiește scripturile și îmi sporește cunoștința, mă învață taine pe care nu sunt în stare să le spun, îmi arată cum m-a răpit din lume și îmi poruncește să am milă De toți cei din lume Deci mă înconjoară ziduri Și sunt ținut în trup Dar crede că sunt cu adevărat În afara lor Nu sunt zgomotele Nu simt zgomotele Nu aud glasurile Nici de moarte nu mă tem Căci am trecut și peste ea nu mai știu de necaz ce este, deși toți mă supără. Plăcerile sunt amărăciuni, fug de toate patimile și văd necontenit lumina ziua și noaptea. Ziua mi apare ca noapte și noaptea ca ziua și nu voiesc să dorm, căci aceasta mi este spre pagubă, iar când mă înconjoară toate cele rele și la aparența mea Mă atrag și mă întăresc, mă aflu deodată împreună cu ea în afara tuturor bucuriilor, supărărilor și plăcerilor lumii și mă umplu de bucuria negrăită și dumnezească, mă desfătez de frumusețea ei, o îmbrățișez mereu, o sărut și mă închin și am o mare recunoștință pentru cel ce mi-a prilejuit vederea ei pe care o doream, ca să mă împărtășesc de lumina negrăită și să mă fac lumină, și să particip de acum la darul lui și să câștig pe cel ce procură toate bunătățile, și să mă fac nelipsit de harismele sufletești, cine m-a atras și m-a condus spre toate aceste bunuri, cine m-a scos din adâncul lumii înșelătoare, Cine m-a despărțit de tată, de frați și de prieteni, de rudenii, de plăceri și de bucuria din lume, Cine mi-a arătat calea pocăinței și a plânsului, de unde am aflat ziua ce nu are sfârșit, A fost un înger, nu un om, și totuși om, care își râde de lume și calcă balaurul în picioare și de-a cărui prezență tremură dracii, cum îți voi spune, frate, minunile și semnele pe care le-am văzut făcute de el în Egipt? Îți voi spune numai unul, căci nu pot toate. A coborât și m-a aflat rob și străin și a zis, Vină copilul meu, te voi duce la Dumnezeu, iar eu am zis către el cu multă necredință, și ce semn îmi arăți ca să mă asiguri că tu mă poți izbăvi din Egipt și că mă poți răpi din mâinile vicleanului faraon? Nu cumva urmând ție, voi ajunge într-o și mai mare primejdie? Aprinde, mi-a spus, un foc mare ca să intru în el și de nu voi rămâne nears să nu mă urmezi. Cuvântul mai izbit, am făcut ce mi-a poruncit și flacăra s-a aprins și el a stat în ea neatins și nevătămat și m-a chemat la el. Mă tem, am spus, stăpâne, sunt păcătos. A ieșit, a venit la mine și m-a îmbrățișat. Spune-mi, pentru ce te-ai temut, pentru ce ți-e frică și tremuri? Minunea e mare și înfricoșătoare, dar vei vedea și mai mari. M-am uimit zicând, Doamne, nu îndrăznesc să mă apropii de tine, Nici nu vreau să par mai îndrăznesc ca focul, Căci văd că ești om mai presus de om Și nici nu îndrăznesc să te privesc pe tine, Pe care te-a respectat și focul. El m-a atras mai aproape, m-a îmbrățișat Și iarăși m-a sărutat cu sărutarea sfântă și întreg a răspândit mireazma nemuririi. Am crezut, am dorit să-i urmez, Și am voit să mă fac slujitor numai lui, Dar faraon mă ținea. Supraveghetorii cumpleiții ai muncii Mă sileau să mă ocup de luți și de paie. Moise cerea lui Dumnezeu să facă ceea ce era de folos. Singur nu puteam scăpa și n-aveam nici arme. Dumnezeu? Bătui Egiptul cu plăgi înzecite, dar faraon nu s-a încovoiat și nu m-a eliberat. Atunci intervine părindele cu rugăciunea și Dumnezeu ascultă și spune slujitorului său să mă ia din mâna lui faraon și făgăduiește să poruncească, să pornească împreună cu noi ca să ne elibereze de faraon și de relele din Egipt. Și așa a sădit curaj în inima mea și mi-a dăruit îndrăzneală să nu mă tem de faraon. Așa și făcut lucrătorul lui Dumnezeu. M-a prins de mână mergând înaintea mea și așa am început să străbate în calea, Doamne! Dă-mi înțelegere prin rugăciunile părintelui meu și cuvânt ca să povestesc minunile mâinii tale, pe care le-ai făcut pentru mine, risipitorul și desfrânatul, prin mâna robului tău scosându-mă din Egipt. Împăratul Egiptului a cunoscut plecarea mea și a disprețuit-o ca a unuia singur și n-a ieșit el însuși, ci a trimis robicei ce avea slujitori. Aceștia au alergat, ne-au ajuns la hotarele Egiptului, dar s-au întors, deșerți, zdrobiți toți. Săbiile lor s-au frânt, săgețile s-au încovoiat, mâinile lor ce lucrau împotriva noastră se paralizară și noi am rămas într-un nimic vătămați. Stâlpul de foc ardea, era cu noi și norul și singur treceam în altă țară. Prin mișlocul tâlharilor al multor neamuri și împărați. Află și împăratul în frângerea oștirii sale și s-a înfuriat, socotind o mare necinste să fie batjocorit și biruit de un singur om. Și-a pregătit carele de luptă și și-a luat poporul și-a pornit să ne urmărească. Lăudându-se foarte, a venit și m-a aflat stând culcat de oboseală, căci moi se vegea și grăia lui Dumnezeu. A poruncit să mi se lege mâinile și picioarele și, părându se că m-au luat în stăpânire, încercau să mă lege, dar eu, culcat, râdeam și mă înarmam cu rugăciunea și îi respingeam pe toți cu semnul crucii. Iar ei, neîndrăznind să mă atingă sau să se apropie de mine, stăteau departe și păreau că se tem de mine și că, ținând foc în mâini, mă amenințau să mă ardă și strigau cu putere și făceau zgomot. Dar ca să nu se laude că ar fi făcut vreun lucru mare, m-au văzut prin rugăciunile tatălui meu și îndată s-au retras rușinați. A ieșit Moise de la Dumnezeu și m-a aflat plin de încredere, plin de bucurie și cu tremurat de minune, m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am vestit lui, faraon împăratul Egiptului sosit cu popor nenumărat, nu m-a putut înlănțui, apoi a voit să mă ardă și s-au făcut flăcări toți cei veniți cu el și au vărsat foc din gura lor. Și că văzându-mă făcut lumină prin rugăciunile tale, toți s-au făcut întuneric și acum iată-mă singur. Vezi, mi-a răspuns Moise, nu te semeți nici nu privi la cele arătate, ci temete mai degrabă de cele ascunse. Vino, trebuie să fugim, așa poruncește Dumnezeu. Și Hristos îi va război pe egiptenii în locul nostru. Să mergem, Părinte, nu mă voi despărți de tine, nu ți voi călca porunca, ci le voi păzi pe toate. Amin.